Egin nik esaten dudana, baina ez nik egiten dudana. Hori, pentsalazten dute Blanka Urgel kultura sailburuaren hitzek alde batetik, eta Oiaso Museoak Terma Erromatarren proiektua burutzeko zailtasunek bestetik. Sailburua Irunen izan da, Eusko Jaularitzak ikertu ondotik, Oiaso Museoare voltatu dizkion erromataraztanen iroroitama pieza aurkezteko. Bertan, jaurlaritzak Euskadiko Historia Museo eta Zentro Etnografikoen Sarea Martxan Jarrinaiduela azalduzuen eta hauen elkarlana bultzatzeko, administrazioaren eta hiritarren artean irizpide berdinekin lan egitearen aldea agertu zen. Bere erranetan, ondasun historikoaren kudeak eta etorkizunari begirako apustua ere bada. Irizpide komunak izan alditugula, erritarrak eta administrazioen artean, e, ondarea ez zelako gure iraganaren mantentzea, hori ebidetea da, baina bada ere, neurria handi batean eta irungo, muse honeke horrela erakusten du, ondarea ere bada, gure etorkizuna lantzeko bide berezi eta berri bat, gure gizartea eta gure ekonomia berpisteko bide oso interesgarri bat. Bestetik, mertxe urteaga, Oiaso Museoko zuzendariak azaldu digu, Duela urte museoarean atzealdean aurkitutako terma erromatarrak berreskuratzeko proiektua blokeatua dagoela. Jendeari oiasoko bizimodua erakusteko lagungarria izan daitekeen egitura dugu, baina krisi ekonomikoak induzketa arkeologikoen sektorean ere eragina izan du. Bueno, ez da bakarrik eh, termak jendearen aurrean ondo saltzeko babesten ditu, eta baita ere urbanismoaren aldetik proiektuak nola lortu duen bisa hau eta erriko hiritasun horretan txertatzea, benetan oso, oso ondo egin da dago eta pena bada pena bada e, horrelako egoera ekonomikoa ba izatea